«Заморозити залишок рагу, дорогенька», – спитав Герберт Грінвей, майже любовно дивлячись на залишки вечері. «Звісно», – зі злістю відповіла Мейбл Грінвей, – «ти ж не думаєш, що завтра мені знову захочеться його їсти?» Вона навіть не зважилася підняти очі від свого в'язання. В'язання було для Мейбл Грінвей чимось на шталт лютого двобою на списах. Це заняття вимагало від неї зосередженості. Тому Герберт Грінвей дістав із посудної шафи один із невеликих контейнерів і взявся перекладати до нього залишки вечірньої трапези. Милий, хазяйновитий Герберт. Насправді, милий, хазяйновитий Герберт зробив навіть більше. Перш ніж акуратно поставити контейнер у морозилку, Розташовано у верхній частині холодильника, він додав до його вмісту один рідкісний гриб. Гриб, що виглядав цілком невинно, особливо після того, як він нарізав його, замаскувавши його дивний вигляд. Але саме цей гриб, про який він дізнався, завдяки читанню спеціальної літератури та своєму другу натуралісту Фреду Прайеру. «Був найотруйнішим з усіх грибів, що ростуть на Британських островах». Герберт повернувся до вітальні. «Стається, я все запакував, дорогенька», – сказав він. Мебл зітхнула, ще раз, злісно штрикнула мертве тіло свого в'язання і відклала його в бік. «Яке там? Ти повний ідіот, коли йдеться про те, щоб щось запакувати». «Як завжди, все довелося робити мені. Досить погано вже те, що я на два тижні залишаюся покинутою. А на додачу перед твоїм від'їздом мені ще доводиться бути твоєю нянькою. Завжди з тобою одне й те саме». Герберт вирушав у поїздку на континент у справах фірми. Або так думала Мейбел. «Перенаймні, в цьому був переконаний Герберт. Насправді...» Герберт посміхнувся з нетерплячим перечуттям, слухаючи, як грубезна Мейбл піднімається сходами. Герберту завжди подобалися великі жінки, але пройшло вже досить багато років з того часу, як Мейбл вирішила, що з неї досить. Насправді він тікав із секретаркою. Але не зі своєю секретаркою. Це було б вульгарно і неделікатно по відношенню до фірми, якщо в одну мить зникне цілий відділ. Він тікав із секретаркою Джорджа Мейсона з відділу бухгалтерського обліку, з великогрудою широкостегною Марсію Лемон, з ростом 5 футів і 9 дюймів, пишною, нафарбованою золотоволосою Марсією. У перечутті Герберт Грінвей облизав губи немовхтивий ботвіан. Майже все організувала вона. Фальшиві паспорти, нові посвідчення особи, гроші. Всі ці гроші – гроші фірми. Фірма завжди була скнарою. Так що Герберт відчував, що вони заслужили це – вони з Марсією сховаються, не залишивши слідів, залишивши позаду, яким би дурним це не було, Герберт розсінював свій гриб, як останнє зведення рахунків, останній акт самоствердження втікача, перш ніж він, воскреснувши, стане новою людиною. І гриб лежатиме там у морозилці, вичікуючи Доки у Мейбл не поточуть слинки, при думці про прекрасне рагу, яке їй навіть не потрібно буде готувати. «Тобі захочеться сендвічів», – сказала Мейбл наступного ранку. А коли він протестуючи заскімлив, відрізала. «Звісно, захочеться. Ти ж не станеш платити за тими цінами, які вони здирають за їжу на поромах через протоку». Вона могла б говорити лагідніше, вона раптом відчула до нього щось на штат симпатії. Втім, вона подумала, що така раптова зміна поведінки може збудити підозри у людини, яку вона збиралася вбити. Вона спритно нарізала тоненькі шматочки житнього хліба і дістала з холодильника банку крабової пасти, яку вона ретельно підготувала напередодні – так, щоб у тих, кому не пощастить їй з'їсти, все виглядало як харчове отруєння. Бо Мейбл все життя пропрацювала в лікарняній аптеці і знала про отрути все, що тільки можна про них знати. У неї був гострий, проникливий розум, що майже не знаходив застосування у сімейному житті та подружніх стосунках з Гербертом Грінвеєм. Це навчить його, як їхати зі своєю шльондрою, подумала вона, бо вона знайшла на його одязі різноманітні красномовні сліди і запахи, склала два і два і отримала три з половиною. Вона намазала хліб маслом і густо густо покрила обидва шматочки крабовою пастою уважна, турботлива Мейбл Грінвей. «Ну, ось», – вигукнув Герберт Грінвей, сидячи за кермом взятого на прокат автомобіля, що мчав геть від ЄПа. «Все пройшло просто чудово, як по писаному. Краще й бути не могло». Марсія Лемон, що сиділа поруч з ним, випнула груди. «Я ж казала тобі, тут нема про що турбуватися», – сказала вона. Герберт відірвав очі від дороги і скосив їх у бік і вниз на її груди. Це були і справді величні груди, величезні, пружні і округлі. Інші, інші там в офісі говорили, що це крижані груди. Насправді, говорячи про міс Лемон, у фірмі жартували, що її найкращі активи заморожені. Однак Герберт так не думав. Після одруження у нього було не так багато любовних пригод, щоб чіплятися до такого подарунка долі. «Чорс, забирай! Я везучий хлопець!» – сказав він. «А я везуча дівчина!» – сказала Марсія з дурнуватою посмішкою. Але вийшло це в неї не зовсім переконливо. «Тому що, зрештою!» Ким був цей Герберт Грінвей? Нічим непримітний чоловік середніх років, з ростом 5 футів 6 дюймів, глисічий, одутлуватий, з вусами, які будь вони густіші, нагадували Кипенівські. В той час як вона, Марсія, ну, вона знала собі ціну, так само добре, як і ціну майже всьому іншому. «Ти чудово все влаштувала!» – сказав Герберт. "Фальшиві паспорти, машину і переказ грошей. Ти підписав чек?» – спитала Марсія. Герберт поплескав себе по кишені. «Все готово і лежить тут. Тільки й чекає, поки один з нас піде і все забере. Сімдесят п'ять тисяч! Ми будемо в Брюсселі вже завтра!» Він захихотів. «Забавно, що зараз ми їдемо зовсім інший бік. Я ж казала тобі, – озвалася Марсія, – я хочу, щоб ми не залишили жодних свідів. Після Нью-Гейвена ми просто зникнемо». «Ти просто чудо! Ніжно тиво, сказав Герберт. – Тобі вже краще? Животик у порядку?» Хоча Марсія Лемон любила подорожувати, мадрівниця з неї була погана. Її мучив страх у літаку і морська хвороба на кораблі. Головною причиною її втечі, її бажання стати іншою людиною, було прагнення відчути себе в безпеці на такому величезному материку, як континентальна Європа, і ніколи не залишати його заради повернення в оточену морями Британію. До речі, у неї були всі підстави, щоб цього не робити. Тому поки в дамському туалеті на поромі їй знову і знову нудило, і вона блювала так, що, здавалося, вона вивергне все себе, що коли-небудь з'їла. І вона, не мов молитву повторювала, «В останній раз, в останній раз, в останній раз!» Зараз вона кивнула. «Все добре», – сказала вона. «Я в повному порядку з тієї хвилини, як ступила на тверду землю». Герберт відчував себе все більш і більш щасливим, у міру того, як їхня машина мчала все далі вздовж у Північної Франції – і чим щасливішим він себе відчував, тим більше дивувався свої удачі. Вони були вже недалеко від Нормандії, де Марсі якось провела відпуску. І він ледве міг стримати сміх, вдихаючи п'янке повітря свободи. «Так, можу сказати, в який вже раз, – повторював він, – ти проробила чудову роботу», «Все пройшло якнайкраще без жодної заковики. У нашій конторі, – сказала Марсія, – добре відомі мої організаторські здібності. Але ж паспорти, документи, фальшиві водійські права. Не можу зрозуміти, як ти це все влаштувала». «У мене є друзі», – зауважила Марсія. боюся, об заклад, вони у тебе є». Така дівчина, як ти, завжди знайде друзів. Ось це-то і вражає мене.